А ні, Сергію Івановичу, люди, які виміряють життя за горілчано-ковбасною шкалою, негідні демократії. Вона їм просто не потрібна. Вони мріють про гарного пана, який дасть і роботу, і їжу, і дах над головою.